מזמור י"ט, למנצח מזמור לדוד. השמים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, ובקצה תבל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימה פתי. פיקודי ה' ישרים מסמכי לב, מצוות ה' ברא מאירת עיניים. יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. שגיאות מי יבין, מין נסתרות נקני. גם מזדים חסוך עבדך, אל ימשלו בי אז אתם. וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.